Negyedik rész. Reakciók Arthur Dutt történetére. A könyv első kiadása, amelynek Spectator in Hell, szemtanú a pokolban volt a címe, és amely Arthur Datt erős hitének bizonyítéka, kedvező fogadtatásban részesült. Arthur története abban is a segítségünkre volt, hogy jobban megértsük, milyen szörnyűségeken mentek keresztül, a háborúból visszatérő férjek és apák, akik képtelenek voltak erről beszélni a családjukkal. A fiatalabb nemzedék tagjai örültek, hogy megismerhetik ezt az elképesztő történetet, és hogy ők még késebb korba születtek. Az alábbiakban részleteket közlünk néhány levélből, amelyeket Artúr a könyv megjelenése után kapott. Mrs. Anne Newcastle appontine írt apjáról a néhai William Bill Lemirről, aki ugyanúgy a hatos e ös táborba került, mint Arthur Dadd, és mindketten lelkes tagjai voltak Taffy kórusának. Apa mesélt nekünk a fekete kenyérről és a krumpli levesről. Egész hátralévő életére megutálta a krumplit. 51 évesen 1970-ben halt meg. Elég sokat beszélt arról, milyen volt hadifogojnak lenni, de azokról a szörnyűségekről hallgatott, amelyeknek pedig minden bizonyal a szem és fül tanúja volt. Talán túl nehéz lett volna szóba a őket. Boldog, jókedélyű, szeretetteljes ember volt, bár néha depressziótól szenvedett, és úgy sejtem, ez lehetett az oka. Szeretett énekelni, és néhányszor fellépett a tábori koncerteken. Az auschwitz előadások szereplő listáján rögtön Bill Lemin neve alatt állt Walter C. Martiné, akinek történetét szörriben élő veje Bernard Scarborough osztotta meg. Walter már akkor is tagja volt a zenész csapatnak, amikor még Olaszországban raboskodott, két táborban is. Jól tudta, milyen nagy az előadó művészek felelőssége abban, hogy a borzalmas körülmények ellenére megőrizzék társaik életkedvét. Hamar ráébredt arra is, hogy Auschwitz nem akármilyen koncentrációs tábor, hogy az ott látottak és hallottak lassan felemésztik az emberek józan eszét, és az őrületbe kergetik őket. Az auschwitzi zenészek között vezető szerep jutott a három t nevű csoportnak, a trió, amelyben Walter Martin harmonikázott, és a velszigárdista tough gitározott nyerte meg a tábori Kimi-tud A zsűri egyik tagja, Charlie Cowell táborvezető, igyekezett az elérhető legjobb szórakozást biztosítani az embereinek. Amikor 1944. novemberében a szövetségesek már igen jól álltak Európában, Walter írt a Six Weeks to Go már csak 6 hét című dalt. Bár becslése kicsit optimistának bizonyult, a nóta igen népszerű lett a táborban, még a zenekar is játszotta. Az Athénban élő Gillian Hatch ezt írta, Amikor rátaláltam, az ön spectatorin in Hell című könyvére, mintha csak rám várt volna, hogy felfedezzem a kirakós néhány újabb darabját, amelyet akkor kezdtem el összerakni, amikor megtudtam, hogy apám Auschwitzban volt brit hadifogói. A múltjának e borzalmas fejezetéről talán sosem szerzek tudomást, ha hat évvel ezelőtt nem ír apámnak egy amerikai, aki ebben a témában végzett kutatást. A Volt Hadifoglyok Szövetségének natingemi képviseletéről kapta meg apám elérhetőségét. A túlélőkből 1994-re már csak 32-en maradtak. A kutató részletes kérdőívet küldött apámnak, amelynek tartalma jó részt megfeleltethető Arthur Datt könyvének. Apám jellemét a háborúban átéltek, nem megerősítették, inkább gyengítették. Anyámmal a 40-es éveikben alapítottak családot, és mindig úgy éreztem, már kisgyermekként is, hogy én és a húgom túlságosan nagy terhet jelentünk apánknak. Sok volt neki ez a felelősség, és a maga módján bújt ki alóla, amikor hagyta, hogy anyánk legyen a főnök. A hosszú hallgatások ma is jellemzők rá. Bár nyugdíjasként sokkal elégedettebbnek látom, mint azelőtt bármikor, még mindig előfordul, hogy nincs igazán jelen, és nehéz vele kapcsolatot teremteni. Gyerekként annyit tudtunk, hogy apánk szolgált a seregben a II. világháborúban, és Lengyelországban volt hadifogoly. A koncentrációs táborok, főleg Auschwitz, sosem került szóba, még akkor sem, amikor önkéntes munkára utaztam egy izraeli kibucba. Mindig is nagyon érdekelt a holokauszt. És amit csak lehetett, elolvastam róla, ezért még jobban megdöbbentem, amikor kiderült, hogy apám Auschwitzban raboskodott. Kísérteties volt ez az átfedés saját jelenem és apám múltja között, és a mai napig értetlenül állok előtte. A könyv különösen értékes forrásnak bizonyult számomra, mert Mr. Dudd visszaemlékezéseiből összerakhattam, mi mindenem ment keresztül az apám. Mivel őt nem merem kérdezgetni a témáról, még többet jelent nekem ez a kötet. Világosan emlékszem az első megjegyzésre, amelyet apámnak tettem, miután az amerikai kutató levelét elolvastam. Nem is tudtam, hogy Auschwitzban brit hadifoglyok is voltak. Máig nem teljesen tértem magamhoz a döbbenetből. Apám minden étkezésnél meghagyta a húsfelét másnapra. Gyerekként nevettünk rajta, de ő mindig azt állította, hogy már nem éhes. A Csesői Kenon John Griffiths rövid üzenetet küldött Arthur Dadnak. Nagyon érdekesnek és megindítónak találtam a könyvét. Tisztelgek ön előtt. Csodálom azért, hogy élete során ilyen erős maradt a hite, és köszönöm, hogy ezt történetében megosztotta az olvasó közönséggel. Nagy bátorítás volt számomra és büszke vagyok önre. Jim Costen Gravesenből szintén Auschwitzban raboskodott brit hadifogolyként és megerősíti Arthur történetét. Ugyanabban a gyárban dolgoztam a Auschwitzban, mint ő. Ugyanott estem fogságban a sivatagban, én is voltam Olaszországban, és az ezer kilométeres menetben. Csehszlovákiában szöktem meg. Minden, amit írt, igaz, Ugyanannyi idős vagyok, mint ő, és szeretném összevetni a saját történetemet az övével. Artúrnak alkalma nyílt találkozni egy Bill Meredith nevű túlélővel, aki szintén az e 715 ös táborban raboskodott, valamint Reg Owen fiával. Reg a hátsó sorban a jobb szélen áll az Anglia színeiben versenyző tábori foci csapatról készült fotón. Bill azonnal közölte, hogy felismerte Artúrt a bicegéséről, aztán felidézte egy különösen veszedelmes napját, alig egy héttel Monovicba érkezése után. Tanúja volt, amint egy német őr különös kegyetlenséggel bánik egy szerencsétlen Csoncsován zsidóval, akiben láthatóan háni járt a lélek. Végtelennek tűnő percekig csak nézte a jelenetet, majd kirobbant belőle a dű, és úgy vágta a nácit, hogy elterült. A többiek megérezték, hogy ebből nagy baj lesz, és azonnal társuk köré tömörültek. Amikor a német magához tért, minden foglyot előállítottak, de mivel csak pár napja érkeztek és frissen borotválták a fejüket, a sértett nem tudta megmondani, melyikük ütötte ki. A Liverpooli fiú szerencsésen megmenekült. Regj Owen, azonos nevű fia, hosszan elbeszélgetett Arthurral, és mindketten sok emléket idéztek fel. Az idősebb Reg, aki igen jól játszott harmonikán, menetelés közben egy lebombázott hotelben talált egy nagy Hohner harmonikát. Játékával nagyban emelte a közös éneklés hangulatát, ami a legnehezebb pillanatokban sokszor átsegítette a foglyokat a mélyponton. Később azonban, amikor már régóta éheztek, boldogan elcserélték a hangszert létszükségleti cikkekre, elsősorban ételre. A 27 éves Leedszi Melania Cartwrightot, miután Arthur Dutt könyvét elolvasta, különösen érdekelni kezdte a második világháború. Nemrég fejeztem be Spectator in Hell című könyvét, és el kell mondanom, hogy lenyűgöző olvasmány. Már sok könyvet olvastam Auschwitzról és más koncentrációs táborokról, de azt hiszem egyik sem érintett meg olyan mélyen, mint Mr. Dutt története. Amikor az ember olvassa, olyan, mintha maga is ott lenne vele együtt. Sosem tudtam elképzelni, milyen lehetett az élet egy olyan táborban, mint Auschwitz. Azt hiszem nem is akarom elképzelni. Az iskolában nem engedték, hogy bármit is olvassunk vagy tanuljunk a hitleri végső megoldásról. Szerintem ez nem helyes, mert úgy gondolom ez is fontos része a történelemnek. Olyan része, amelyet nem lehet és nem is szabad kiradírozni. Az önkönyve az első, amelyben arról olvastam, hogy brit hadifoglyok is voltak haláltáborokban. Azt hiszem, az emberek olyan tudatlanságban éltek a háború végén, hogy amikor Mr. Dutt hazatért, egyszerűen nem akarták elhinni, milyenek voltak ezek a táborok. Szeretném megköszönni, hogy elmesélte a történetét. Tudom, hogy vannak, akik szívesen elfelejtenék a háború bizonyos eseményeit, de szerintem ez nem helyén való. A nemzedékemnek szüksége van arra, hogy a Mr. Dutthoz hasonló szemtanúk Elmondják az igazságot. Ellen Trump a Belgiumi Libramon Sevényiből írt Arturnak. Diák vagyok, Belgiumban élek a családommal, és most olvastam Colin Raston Spectator in Hell című könyvét, amelyet az ön rendkívüli második világháborús tapasztalatairól írt. Mélyen megérintett én is keresztény vagyok, és nagy bátorítást jelentett számomra, hogy ön a legborzalmasabb körülmények között is megőrizte a hitét. Akik tehát Isten akaratából szenvednek, jót cselekedve ajánlják lelküket hű teremtőjüknek. 1 Péter 4.19. Várom, hogy találkozzunk a mennyben. Mrs. Barry Brough a vélsíri salisbury küldött levelet. Férjem és jómagam érdeklődéssel olvastuk Spectator in Hell című könyvét. Sok kérdésre választ kaptunk, amelyek mindig is foglalkoztatták a férjem családját. A férjem bátyja Ellenbrew, aki menszigetéről származott és a királyi haditengerészetnél szolgált, szintén Auschwitzban volt hadifogoly, és azon kevesek közé tartozott, akik túlélték a halálmenetet. Amikor hazatért, senkinek sem beszélt a történtekről. Őt is borzalmas rémálmok gyötörték egészen 1965-ben bekövetkezett haláláig. Rákban húnyt el. Férjemmel 1997-ben Lengyelországba utaztunk és Auschwitzba is ellátogattunk. Csak a vezetőnkkel folytatott beszélgetésből tudtuk meg, hogy három tábor is volt, és a harmadikban tartották a hadifoglyokat. Sajnos oda nem jutottunk el, így ennél többet nem tudtunk meg. Könyvének elolvasása után jobban megértettük, mindent keresztül a férjem bátja, és miért nem akart beszélni róla. Köszönjük, hogy megírta. Legalább egy családnak biztosan segített, hogy megértsék, szerettük szenvedéseit. Evril Sepázade Kaliforniából vette fel a kapcsolatot Artur Daddal. Nem tudom, emlékszik-e rám, Tefi Williams lánya vagyok, Évril. Asszony nevem Évril zsidó zsidónév. Megtiszteltetés, hogy olvashattam a könyvét, amelyet apa küldött el nekem postán. Átéreztem a fájdalmát és szomorúságát, amiért látnia kellett, hogy egyik ember milyen kegyetlenül képes bánni a másikkal. A háború borzalmas dolog, és az önéhez hasonló könyvek megmutatják a világnak, milyen szörnyű és embertelen lehet. Örülök, hogy Colin Raston segítségével volt ereje megírni. Bízom benne, hogy ettől könnyebb lett a szíve. A koncentrációs táborok túlélőinek valódi megkönnyebbülés, ha beszélhetnek a történtekről. Úgy érzik, hatalmas súlytól szabadulnak meg, és mintha megtisztulnának a fájdalomtól. Remélem, Ön is érezte ezt. Mivel házasságom révén már én is a zsidó közösséghez tartozom, a judaizmus életem meghatározó elemévé lépett elő, és büszkén mondhatom, hogy gyermekeinket csodálatos, jó embereknek neveljük, akik törődnek másokkal. Ez talán nem lett volna lehetséges az Önhöz hasonló nagylelkű emberek nélkül, akik mindannyiunk szabadságáért harcoltak a háborúban. Nicholas Ross fennboróból írt az apjáról. Apám Ivor Herbert Ross az auschwitz Stalag 4B-ben volt hadifogoly húsz hónapon át. Akárcsak ön, ő sem zsidó származású és Angliában született. A véd zőri nőtt fel, a háború előtt műszerész és villanyszerelő volt. A királyi híradó hadtestbe sorozták be, száma 258 nulla híradós volt. A kiképzés után Afrikába küldték, ahol körülbelül hat hónapot szolgált, mielőtt a németek a líbiai Tobrukban fogjul nemejtették. Először Olaszországban raboskodott, majd Auschwitzba került. Apám nagy érdeklődéssel olvasta az öntörténetét, gyakran elérzékenyült rajta. Csendes, méltóság teljes ember, akit sosem láttam sírni, amíg a könyvét kezébe nem vette. Részben ezért is írom ezt a levelet, hogy rajtam keresztül megoszthassuk egymással a tanúságos második világháborús történeteket, és talán megismerjük egymást. Arthur beszámolója a Gloszteseri Colfordban élő Marianna Vélt vale is mélyen megérintette, aki apjáról, Richard Dick Wiffinről ezt írta. A könyvét rögtön a kiadása után elolvastam. Édesapám nem sokkal korábban húnyt el. Sokkal jobban megértettem, milyen szenvedéseken ment keresztül a háború alatt. Őt is, akárcsak Arturt, a sivatagban fogták el. Először Olaszországban tartották fogva, majd Auschwitzban kötött ki. Sosem mesélt arról, amit átélt, kivéve azt, hogy egy honfitársát lelőtték, mert megtagadta, hogy biztonsági felszerelés nélkül távíró póznára másszon a fagyban. Egész életében emlékezett a németőr arcára, aki lelőtte ezt az eltökélt brit fiút. Mindig a zsebében hordta az esetről szóló újságcikket. Emlékszem, hogy a táborban egy lengyel emberrel is összebarátkozott, az ő fényképét is mindig magánál hordta. Apám nagyon büszke volt arra, hogy szabotálták a munkát, amelyre az IG Farbennél kényszerítették őket. Felcsillanó szemmel mesélte, hogy a tábor parancsnoknak volt egy kutyája, amely rejtélyes módon eltűnt, amikor egyszer betévett a táborba. Mintha ennek is lett volna valami köze a szabotáshoz. Richard Wiffin híradósként szolgált. Hepburn on tyne született, de a háború kitörésekor Kentben élt. Köszönöm, hogy leírta, mit élt át Artúra táborban. Bizonyára nehéz volt számára újra feleleveníteni a szörnyűségeket, amelyeknek naponta tanúja volt. Most már legalább elhiszik az emberek, hogy valóban voltak ott brit katonák. Nagyon büszke vagyok édesapámra, és megértem, hogy néha el kellett mennie a kocsmába, hogy felhajtson egy-két pohárkával. Ez volt az ő terápiája, és senki sem szóta meg érte a családból. Mind nagyon szerettük őt, és sosem felejtjük el. Köszönöm, hogy mesélhettem az apukámról. Egy másik hálás olvasó, Jim Bush, 1999. július 22-én írta a szerzőnek címzett levelét. Épp most fejeztem be Spectator in Hell című könyvét. Apám kapta a bátyától, Alfred C. aki emlékszik Mr. Dadra a fogolytáborból. Az bácsi egyike a maroknyi túlélőnek, aki még mindig életben van. Most Kanadában él a feleségével, és 1999. novemberében tölti be 79. életévét. Sosem beszélt részletesen a hadifogságról, de ami keveset elmondott, abból tudjuk, hogy hat hónapig az olaszok, azután három éven át a németek tartották fogva. A könyv margójára egy helyen felírta, én is aludtam ott. Egy másik helyre pedig azt hogy mindkét esetnél én is ott voltam. Alfbácsi Ronald Redman-nel dolgozott együtt, egy igen elnéző munkafelügyelő alatt, aki szabadjára engedte a munkásokat a gyárban, így bőven nyílt alkalmuk rendetlenkedni. Alfbácsi azon szerencsések közé tartozott, akik az elektronikai műhelyben dolgozhattak. Itt új készségeket sajátíthatott el, megtanult különféle szerszámokat használni és fémeket megmunkálni, ami a háború után hasznos tudásnak bizonyult. Bár a német meiszterek többsége támogatta a zsidók kiírtását, Alfbácsi találkozott néhány olyannal is, akik bár antiszemiták voltak, elítélték a nácik módszereit. Egyikük, akivel Alfbácsi közeli kapcsolatban állt, kimondott megvetéssel nyilatkozott a nácikról. Sokan mások azonban egyértelműen azonosultak a rendszerrel, és a brit hadifoglyoknak készlet racionalizálásra hivatkozva próbálták magyarázni a zsidókkal szembeni kegyetlen bánásmódot. Köszönöm, hogy a nyilvánosság elé tárta a háborúban elkövetett borzalmas rémtetteket. A mi nemzedékünknek tudnia kell a szörnyűségekről, hogy a jövőben elkerülhessük az ilyesmit. Szeretném mélységes hálámat kifejezni Mr. Arthur Dadnak, aki magával vitt minket erre az utazásra a múltba, és megosztotta velünk a hitét. A mi úrunk áldja meg, és gyógyítsa be a sebeket, amelyeket elszenvedett. Rendkívül mozgalmas háborús szolgálata alatt arthur talán asszomorította el, és rázta meg a leginkább, amikor azok a fogolytársai vesztek oda, akik 1944-re már oly sok mindent túléltek. Az északverszi Mrs. J. Thomas levelének olvastán különösen felelevenettek benne egy bizonyos augusztusi napnak az emlékei. Az asszony nagybátyja Frederick Hughes, 188 80 ös számú utász, a királyi műszaki hattestből egyike volt azoknak, akik életüket vesztették azon a napon, amikor a foglyok a normandiai partra szállást és a szövetségesek európai előrenyomulását ünnepelték volna. Artur rájött, hogy Hughes az óvóhelynek azon a végén tartózkodhatott, amelyet a légi csapása leginkább megrongált. A győzelem napja tragédiába fordult, és Artur újra ürességet és haragot érzett, amikor a bombatámadás áldozatáról olvasott. Azért tudtunk olyan keveset arról, hogy brit hadifoglyok is voltak Auschwitzban, mert a látott szörnyűségek hatására, amelyek még háborús helyzetben is kirívónak számítottak, a csontvázzá asszott túlélők többsége teljesen magába fordult. Mások, mint Arthur Dudd is próbálták elmondani, mi történt velük, de senki, főleg a brit hadsereg nem akarta meghallgatni őket. Ezt a tényt Mrs. Thomas is hangsúlyozta levelében. Az unoka öccse, aki az 1992-93-as tanévben 12 éves volt, amikor az iskolában a második világháborúról tanultak, Elmondta, amit a családjában sokszor emlegettek, hogy Fred bácsikája Auschwitzban halt meg egy szövetséges bombázás során. A tanár rászólt, hogy ne hazudozzon. Ez némi szorongást okozott a gyereknek. George Alexander Sounddance-ről unokahúga Mrs. Yvonne Weinsson írt Cambridge-sörből. Sandy, ahogy mindenki hívta, a királyi tüzérség 889720 as számú tüzére már a háború előtt 1939. március 17-én belépett a hadseregbe. Bir Hakeimnél a Knightsbridge melletti katlamban esett fogságba 1942. június 6-án, miután túlélte Tobruk első ostromát, és mielőtt Auschwitzba deportálták volna. A pokoli hely örökségeként egész élete végéig szenvedett a kezén és lábfején keletkezett fagyási sérülésektől. Ráadásul mindkét lába fájdalmasan deformálódott a táborban viselt túl kicsi csizmától. A csizmát a németek osztották ki névsor szerint. Akinek a nevét olvasták, megkapta a következő pár lábbelit mérettől függetlenül. Palaszkodni nem volt érdemes, ha csak nem akart valaki puskatust az arcába vagy a veséjébe. Auschwitzba érkezésekor Sandy, aki egykor mozigépész volt Londonban, mérnöknek hazudta magát, talán azért, hogy több lehetősége legyen a szabotásra. Cimborájával Frankie Merrill-el 1944 vége felé megpróbáltak megszökni egy szövetséges légi támadás alatt, amikor a kaputól alig száz méterre megláttak egy elhagyott kocsit. Hamarosan megtudták, miért maradt ott gazdátlanul. Nem volt benne üzemanyag. Némileg csalódottan lopóztak vissza a táborba, de még mindig jobban jártak, mintha lelőtték volna őket, a kiszámíthatatlan orosz katonák. Szendi egy idősebb német civil felügyelete alatt dolgozott a gyárban, és elég sok ráragadt német nyelvből. Ez a civil elég kedves volt a brit foglyokkal, de csak akkor, ha az őrök nem látták. Valamikor 1944 második felében egyszer eltávozásra engedték, de megfenyegették, hogy ha nem tér vissza, lelövik. Amikor visszajött, nagyon szomorúnak látszott. Szendi megkérdezte, miért? Kiderült, hogy az otthonát szövetséges bombatalálat érte, a felesége és a lánya eltűnt, valószínűleg meghaltak. Bár épp egy német fogolytáborban élt, és rokonait odahaza németek bombázták, szendi sajnálta az öreget, aki legalább annyira áldozata volt a hitleri rendszernek, mint a Harmadik Birodalom bármely ellensége. Hazatérése után, amikor részben kiheverte a háború megpróbáltatásait, szendít, mint hivatásos katonát a hadsereg több alkalommal is megvizsgáltatta. Egyszer Newcastle-ban például az elme állapotát mérték fel. George Saunders, 221 es számú hadifoglyot, aki alultápláltan tüdő és mellhártya gyulladással, valamint fagyási sérülésekkel tért haza a háborúból, ahol a hazáját szolgálta, leszerelték, mivel fizikai állapota nem megfelelő a katonai feladatok ellátására. Valami kis nyugdíjat folyósítottak neki, de két évvel később egy felülvizsgálaton, amelyet a rajzfilmekből ismert blimp ezredeshez hasonló figurák vezettek le, munkaképesnek nyilvánították, és a nyugdíjat megvonták tőle. Szendi hiába tiltakozott, mondván, hogy állapota ellenére kénytelen dolgozni, mert el kell tartania a feleségét és a gyerekeit. Panaszának nem adtak helyt. Ivon Winson 1977. októberében meggyőzte Szendit, hogy romló egészségi állapota miatt adjon be új kérvényt hadirokkancsági járadékra. Az ellátást végül 1998. júliusában ítélték meg neki, de nem sokáig részesülhetett benne, mivel 2000. április 12-én elhúnyt. Ivon így zárja sorait. Mindig emlékezni fogok erre a különleges emberre. Beryl Fitch 2002-ben írt a bátyja hadifogságáról. Most olvastam a Spectator in Hell című könyvet, és tudatni akartam, mennyire megindított, elszomorított, és milyen sokat tanultam belőle. Mint gondolom sokan mások, én sem tudtam, hogy brit hadifoglyokat is őriztek Auschwitzban, milyen hihetetlen szörnyűségeknek voltak tanúi. A bátyám a Stalag Luft háromban ban raboskodott, és egyike volt annak az ötven fogójnak, akiket a nagy szökés után lelőttek. Sok könyvet olvastam a témáról, de most már tudom, hogy a hadifogoly táborok lakói még viszonylag kényelmes körülmények között élhettek. Általában nem szoktam így tollat ragadni, de a könyve, a hite és bátorsága nagy hatással volt rám. James Hilton levele 2009-ben érkezett, amelyben kifejezte Arthur Dudd iránti nagyra becsülését. Mindig is érdekeltek a koncentrációs táborok történetét bemutató, mérehatóbb olvasmányok, és Arthur Dudd beszámolóját lenyűgözőnek találtam. Ő nagyszerű ember, aki napjainkban is erőt és bátorságot ad nekünk. Zsidó származású vagyok, és nemrég tudtam meg, hogy néhány rokonom, aki a háború kezdetén Lengyelországban élt, sajnos nem jutott ki élve a koncentrációs táborokból. Ha tartja a kapcsolatot Mr. Daddal, hálás lennék, ha átadná neki jó kívánságaimat és üdvözletemet. Kétség kívül, ő az egyik legerősebb ember, akit valaha hátán hordott a föld.